Një libri madhështor Për e librave të imam dhe të salefëve Që qëhët Dëmë thënë libar Në dëshëta për shumitën e njerëzë e njohur Qëhët shërhu sënë I autorit Ebu Muhammed Al-Hassan ibn Ali Ibn Khalef Al-Berbahari Rahimahullah Dëmë thënë për jetën e Autorit Rahimehullah, folën pak, shkurtimist, e, fillojmë të një me librin, e, i cilë e është libr i shkurt, dërthot nga përmbajtja, po me kuptime e, madhështore edhe me kuptime të rëndësishme. Djetë arti kanë kusturën si këti libri, e kanë shpegu, e kanë nëzirë, në më thanë, e kanë radhit e kështu me radhë. Njën i prej atyre dietarve që i ka përkushtuar vëmendje këtij librit dhe ka shërbyr këtë libër, domethënë me shpjegim, është Sheikh Rabi ibn Hadi al-Madkhali, hafidhahu Allahu ta'ala. Edhe ky është shpjegimi që e kemi para nes, për i cili do të lexojmë dhe do të përfitojmë me lejen e Allahut. Autori rahimahullahu ka thënë Alhamdulillah alladhi hadana lilislam wamanana alayna bihi wa akhrajana fi khayri ummah fanasaluhu at tawfiqa lima yuhibbu wa yarda wal hifza bima mimma yakrahu wa yasqat do thot lavdia itakon Allahut icilina udzoi n islam dna ida ket dhunti tmadha dna nzorine Dëmë thënë, në bërë një pjestar të umetit më të vlefshëm, më të mirë. Prandaj lutëm i Allahut të në japë sukses për zdojë që do aji dhe që është i knacur me ta, dhe të nëmbroj për zdojë që aji e uren dhe hidrohet me ta. Thotë shpjegu e si Shekhe Rabi Ibn Hadimet Khali Hafidha Hullah, Dëmë thënë autorje ka fillu librin e ti me lavdi Dëmë thënë me përmendje në lavdis ndaj Allahut madhërishëm Sëpse dhuntit e Allahut janë madhështore dhe dhuntit e ti janë të shumë ta që nuk mund të numrohen Si që ka thënë Allahut i lartësumë në Kur'an Wa in te uddu ni'met Allahi la tu hësuha dhe më thënë nëse e mundohen i t'i numroni mirësit e Allahut, ose dhuntit e Allahut, nuk do t'i mund t'i përfshini të gjitha. Pra nuk do t'i mund t'i numroni të gjitha dhuntit e Allahut, inën se në lëvalu mën kefer, dhe thëtë njeri ju është i padrejt dhe mëhues. Dhe më thënë mëhues i madhë, i të mirave të Allahut. Ska dyshim se më e mira nga të gjitha mirësit, Edhe më ma e madhja nga të gjitha dhuntitë që Allahu ia ja ka dhënë robërve të tij është dhuntia e tij ndaj robërve të tij musliman, të cilët i ka udhzuar në Islam. Sepse udhëzimi në Islam, do të themë, ka si rezultat lumturinë e përhershme në këtë botë dhe në Ahiret. Prandaj që os dhuntia Me e madhe që duhet të falenderohet dhe që duhet të më thënë të lavdrohet Allahu për ta Fjalla hamd të më thënë në gjuhën arabe E dini se shumë njerëz e përkthejnë falenderim Disa e përkthejnë lavdi Në gjuhën shipe, fjalla me përstatshme me fjallën hamd Ashtë fjalla lavdi sepse në gjonë Arabit, në më thënë, ka dalim mes fjales hamd, që e përkëthejmë lavdi, edhe, edhe fjales shukr, që do të thotë falenderim. Ibn Kajimi, rahimahullah, ka thanë, në më thënë, që ka dalim mes fjales hamd, që ka dalim mes hamdit edhe shukrit, në më thënë, mes lavdis dhe falenderimit. Ibn Kajimi, rahimahullah, ka thanë, uetkellem al nas fi al farq bayna al hamd wa al shukr. Domthan njerzit kan fol pra dietar, kan don mendime ndryshme se çka është dallimi mes al hamdit dhe al shukrit. Edhe kan don mendime ndryshme se cila është më e lartë dhe më e vlefshme. Thot Ibn Khayimi, në hadith thuhet al hamdu al hamdu rasu al shukri. Falem faman lum yahmid Allah lam yashkuruh do thëtë se hamdi është koka e shukrit, dhe kus nuk i bën hamd Allahut, aj nuk i ka bën asë shukër ati, mirë po këtë i hadith është i dobët, ka në këta. E, si dhe qërëtë, thëtë i mënkajimi, rahim e Allah, dalimi mes tyre është se shukri, dëmë thënë falenderimi, është më i përgjithshëm, më i gjerë në aspekt të e skaqut, skaqçeve. Edhe më i ngushtë në aspekt ta sajse me çka lidhet. Kurse hamdi është tek kundërt, do të thënë hamdi është më gjerë në aspekt atyra se me çka lidhet, do të thënë për çka bëhet, edhe më i ngushtë ose më veçantë në aspekt të skaqçeve. Çka do thotë kjo? Do të thënë se shukri ose falënderimi bëhet me zemër, do të thënë duke ju nënstru edhe për ul Allahut, bëhet me goj duke e lavduru, do të thënë Allahun edhe duke falendëruar me fjalë dhe duke i njoft, do të thënë se të mira të vin, duke ja përshkruajta të të mira Allahut, atë sot falenderoj. Edhe bëhet me xhymtyr, do të thënë duke jubit, duke ju nënstru Allahut. Kurse me çka lidhet Hamdi e Sukrim Farni, do të thon për çka bëhet, për këtë me se bëhet sukri, janë të trea këto, zemra, goja dhe gjymtyrët. Përse bëhet, për çka bëhet, do të thon, bëhet për ë te mirat që i jep Allahu dhe nuk bëhet për ë për cilësitë që i ka Allahu. Do të thon Ne themi e falenderojmë Allahun për kitë mirë që nëjka dhamë. Po nuk thuhet e falenderojmë Allahun pse ajo është i madrishëm, ose e falenderojmë Allahun që ka mëshirë e kështë më radhë. Për cilësit e, që lidhen me Allahun ose e falenderojmë Allahun për shikimin e ndygimin e ti e kështë më radhë. Kurse për këto, thuhet lavdi, hamd. Në thëni bëhet hamd Allahut, sepse ajo është i madrishëmi, lartësuari, është qëshe dhe di gjithë shka edhe gjithë ashtu i bëhet hamd edhe për të mirat që ja e për obrëve të ti për drejtsin që e zvaton e kështu me rad Dë thotë zdo gja me të cilën thuhet zdo gja me të cilën dëmë thamë thuhet hamdi si e thotë i bënkajmi rahmenullak tu zdo gja me të cilën lidhët sukri levet elahamdi meta do thot çdo gjë për të cilën bëhet shukër bëhet edhe hamd domethën për çdo të mirë që jep Allahu për të cilën ne falenderojm gjithashtu edhe lavdrojm për atë kurse e kundërta nuk është domethën çdo gjë për të cilën bëhet hamd nuk bëhet shukër çdo gjë me të cilën bëhet hamd bëhet edhe shukër meta domethën me zemër edhe me goj bëhet hamdi, kurse me gjymtyr nuk i thuhet asaj hamd, por i thuhet shukër. Pra, kjo është fillimi që ka thënë autori i tashëm mba, antëtet lavdia i takon Allahut, për hamdin i takon Allahut, i Cilin na udhëzoi në Islam, na bëri në pjesë pjesëtar të umetit më të mirë dhe e, për shkak të kësaj për elusim Allahum që na jap edhe më tej sukses, për atë që e do Allahu dhe që është i kënaqur me të, dhe të na mbrojë nga ajo që nuk e do dhe hidhrohet me të. Pastaj vazdon autori rahimahullahu dhe thotë: "I'lamu anna al-islame huwa as-sunnah, was-sunnah hiya al-islam." Do thon dijeni se Islami është suneti dhe suneti është Islami. Wala yaqumu ahaduhuma illa bil-akhar. Dhe nuk mund të qëndrojë njeri prej atyre dyve, pa tjetrin. <laughs> do më than, këtu, autori Rahimahullah, si shëthet Shekherabia, Hafidahullah, do thot këtu e sëqaron pozitën edhe rëndësin e sunetit. Sepse, e dhe thot se suneti është Islam. Shka do thot? Kuptohet se Islami është, e, e kemi sëqaru në mësime tjera, Islami ka kuptim të përgjithshëm, fjala Islam, ka kuptim të përgjithshëm edhe kuptim të veçantë. Kuptimi i përgjithshëm është feja në të cilën kanë thirrë të gjithë pejgamberët, nga Ademi alayhi salatu vesselam deri te Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Ëh, atë është feja e vetme që e ka dhënë Allahu, siç ka thënë Allahu innal inad-dina 'inda Allahi al-Islam. Pra feja e vetme e pranuar te Allahu është Islami e dhe ka thanu waman yebteghi ghaira alislam diinan falan yiqbalu minhu wa huwa fi alakhirati min alhasirin domthan kush kërkon fen tjetër përveç islamit nuk pranohet prej tij edhe në ahiret do të jetë i dëshpëruar ose i skatëruar e kuptimi i veçantë në realitet domthon këta ajete janë për kuptimin e veçantë të fjalës islam se e ka kuptimin feja e së riatit të cilin Allahu ja ka dërguar Muhamedit sallallahu alaihi wa sallam. Edhe pas ardhjes së tij, ose pas dërgimit të tij, do të thënë Allahu nuk pranon fe tjetër prej askujt përveç se këtë fe. Edhe atë fe që e ka sjell Muhamedi sallallahu alaihi wa sallam, e ka sqaruar me fjalët dhe veprat e tij, që për ndryshe është suneti. Do të thënë suneti, sunna dhe thot rruga e pengamerit sallallahu aleyhi vësallem menhegji, dhe më thonë, metodologjia e ti, akhlaku i ti, marali i ti, e kështu maradhë. Dhe më thonë, zdo gjë që vjen prej pengamerit sallallahu aleyhi vësallem. Pra kus nuk e nuk e merë edhe nuk e zbaton atë që ka arë prej pengamerit sallallahu aleyhi vësallem dhe më thonë, nuk e ka marë fenë islamet të cilin Allahu ja ka dërgu ati. Dhe, aj nuk e ka nuk e ka martë dhe nuk e ka zbatu fenë islame, por ka shpik diska tjetër, dhe më thanë se është bidatëgji shpikës i devjuar. Në shumë raste të mohimi, dhe më thanë të kundrështimit sunetit për nga meri qalallahu e sëllem, ajo vepër me të cilën e kundrështon dikush sunetin mund tjetë dhe kufër edhe, edhe kundrështu e si sunetit në sumras te monti et kafir ose te munafiq allahun aruj trai gjitha këtyre pastaj autorit rahimuhullah uami fe mina sunna luzumul jamaa do thon pjesa e sunnetit es kapja per xhamatin fe men raghiba fe men raghiba ghaira al jamaa wa farqaha fëgatë khala rikëtë lë islami minë unëkihi vë këne dhalë më dhilla. Dhumë thënë, kush nuk e do gjematin, edhe ndahet prej gjematit, largohet prej gjematit, aj e ka largu prej vete mbrojtje në islamit, dhumë thënë, e ka largu prej qafës të ti ribqët të lë islam, dhumë thënë mbrojtje në islamit, ose halkën e islamit, edhe aj është i devijuar dhe devijues. dhe vjes. Domthon suneti pra kjo kur themi se suneti është Islami, edhe Islami është suneti, suneti është shumë i përgjithshëm, i përfshin besimet, i përfshin më përfshin menhexin, domthon metodologjinë e veprimit, edhe i përfshin veprat. Edhe një prej ë një prej aty në çështjeve të cilat i përfisin sunetit, pasi njeriu ta të kapet për akiden, besimin, ë do të thonë që vjen prej sunetit, menhexin edhe veprat e sunetit. Gjithashtu, një prej aty në pjesëve të sunetit është edhe mbajtja ose mos ndarja nga xhamati. E kush ndahet prej xhamatit, edhe nëse i ka ato të tjera, do të thonë nëse ka akiden e sunetit e ka menhecin e sunetit për gjithësi edhe veprat e sunetit përndahet prej xhamatit atëherë nuk quhet do të thotë pasuesi sunetit kurse xhamati çka do të thotë xhamati do të thotë ata që janë pasuesit e të vërtetës do të thonë ata që e pasojnë të vërtetën në akide në menhec dhe në vepra dhe janë të bashkuar rreth të vërtetës Ajë që ndahet për e këtyre, dhe më thënë, ka ba një vej për shumë të rëzikshme edhe bidat të madhë. Ajë hi në të fjallën e pengamerit sallallahu alim sëllim, që ka thënë, femen rëgjib e ansun në ti, felej se minni, dhe më thënë, kush largohet prej sunetit tim, nuk është i imi. Edhe mjafton, dhe më thënë, për njeri unë, që tjetë në pozit të keqë, mjafton për ta që t'i thuhet që është n Të keqe edhe shumë të pavolitshme Nëse dihet se Për nga meri sallallahu aleyhi wa sallam Distancohet prej ti Edhe nëse e dim se Allahu e ka distancu Për nga meri sallallahu aleyhi wa sallam Prej atyre që bëjnë bidate Edhe ndahen prej të vërtetës Ka than Inne lëdhine ferraku dinehum Vë kënë unë shia a Lestë të minhum fi shaj Dë thot Allahu i thot për nga meri sallallahu aleyhi wa sallam se ata të cilët e përciòin fen edhe bëhen grupe grupe ti nuk ke lidhje me ta do të thon Allahu e distancon edhe e pastron pejgamberin sallallahu alejhi dhe sellem prej atyre njerëzve të cilët bëhen grupe që ndahen prej të vërtetës. Ne vfat inma amruhum ila Allah. Do të thon çështi atyre i takon Allahut, thum me yunbiuhum bima kanu yefalun do thot pastaj Allahu i lajmron ata se çfar vepra kanë bën. Do më thon se si çram Allahu e distancon pejgamberin e tij sallallahu alaihi wasallam prej atyre që e përçajn umetin dhe e përçajn fen. Se bashkimi i umetit në hak, në të vërtetën që e ka zbrit Allahu, është ajo, do më thon Shka ku me i madhë që e mban Fen, dëmë thënë Të nga dhe njej e, Edhe këtu Gjithashtu e njeri që ndahet prej Gjematit, edhe ndahet prej Prisit Dëmë thënë këtë rast Hi në hadithin e pengamerit Saladahu alim sallim kukha tham Mën rëamin emiri hishej Njekra, fel jasbir Dëmë thënë kush kushe Kushe diqka prej prisit të ti Dëni gjat, do të thonë që ai e urrën, do thotë që as diçka në kundërshtim me drejtësinë, në kundërshtim me të vërtetën, kusht se diçka tepri, kusht se teprisi i tij, diçka të cilën e urrën, le të ketë durim, le të bëj durim, le të bëj sabër. Fa inohu man farqal jamaa sibran famata famitatun jahiliya, do thotë se kush largohet prej xhamatit, një pllumb edhe vdes atër e vdekje ati është vdekje e gjahiljetit, dëmë thënë kohës për a islamit. E këto që ka thënë këtu autori Rahimahullah, se kusë largohet prej gjematit edhe ndahet prej ti, aj e ka largohet mbrojt e në islamit prej qafës së ti, edhe është i devjuar, dëmë thënë kjo është pjesë e një hadithi të gjatë gjithashtu, që e transmiton el-harith, el-ashari, prej për nga merit sallallahu alaihi sallam. Edhe në natë hadith më stjera shë thuhet wa anë amurukum bi khams. Dhe më thanë, unë ju urdhroj për pes gjara, ose ju urdhroj me pes urdhra. Allahu emera një bihin. Dhe më thanë, Allahu më ka urdhru me këto pes. Essemë, vëttaj, vëlljihad, vëllhijra, vëlljema. Dhe më thanë, të dëgjani të bindheni, të luftoni, domethënë bashkë me imamin, të bëni hijre edhe të mbaheni xhamatit. Fa inohu men farqa al jamaa qaid shibrin faqad khala ribqata al islam min unqih illa an yirji sepse thot kush ndahet prej xhamatit një plamb ai e ka larguar do thot mbrojtjen e islamit prej qafës së tij. E, përveç nëse këthehet. Kjo, dëmë thënë, të regon për rezikun e madh e, prej, për, dëmë thënë rezikun e madh që e si jelë përqarja edhe largimi prej gjematit. E, kjo është një qështje e fliqur, dëmë thënë, të cilën e bajnë bidat gjitë pasu e si të epsheve. Dhe prandaj, muslimani është i obliguar të bajnë atë që e thëtë ky haditha dhe haditha tjera dhe më thonë ti përmbajet gjematit, kurse gjemati qka është gjematit është e vërteta dhe pasuesit e të vërtetës pas taj thot autori rahimahullah wal esasu lëdhi tubna alejhi lë gjemaa wa hum ashabu muhammedin salallahu aleyhi wasallam dhe më thonë pra si që thot në filim e eh, presioneti thos të kapet njeriu pas xhamatit muslimani edhe pas bazës të cilës mbi të cilën ndërtohet xhamati këtu thot. Wal asasi alladhi tubna alaihi aljamaa. Domethënë edhe të kapet në pas bazës në të cilën mbi të cilën pra ndërtohet xhamati. Edhe kush janë xhamati? Thotu hum ashabu Muhammedi sallallahu alaihi wasallam wa rahimahumullahu ajma'in hum thalata yan sahabet ose shokët e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam allahum yusiruf te gjithë wa hum ahlu sunna wal jama'ah dum than atayan ahlu sunna wal jama'ah sahabet ata yan pasuesit e sunetit dhe ata yan xhamati them lam yakhud anhum faqad dhalla wabtada' kush nuk merr prej tyre kush nuk e merr fen prej tyre prej sahabave ai kada viu dhe ka bë bidate ka spik bidate wa kullu bid'atin dalalah wad dalalatu wa ahluha fi an nar edhe çdo spikje në fet as për çdo bidat është devijim edhe çdo devijim dhe pasuesit e tij janë në xhenem mir kthu thot ehm pra për ti mbahen bazës mbi të cilën ndërtohet xhamati Folëm dhe më thëmë se pat jetër duhet mi u përbajt gjematit E qka është baza mbi të cilën dërtohet gjematit Baza ose themeli e, i gjematit është libri Allahut dhe suneti i të dërguarit të ti Sallallahu alaihi wasallem Njerëzit më të mirë që janë bajt pas uvzimeve të libri të Allahu dhe, dhe sunetit Për nga merit sallallahu alaihi wasallem Janë sahabët e për nga merit sallallahu alaihi wasallem Va wa radi Allahu anhum Ata dëmë thanë, në zdo gjënë, në zdojmë tësi në akide, në ibadet, në gjihad, urdrim për të mira, ndalim për e të këqijave, edhe në zdo qështje të dunjas dhe të fes janë përmbajt Kuranit dhe Sunnetit. Pra ndaj Allahu i ka levdu, i ka levdu në Kuran, edhe i ka pastru, dëmë thanë, ka të regu se janë të besueshëm dhe janë të drejt, i janë të pastër e kështu me radhë dhe ka të regu Allahun kuran se aja është i knacur me ata dhe ata janë të knacur me Allahun si në dunja është dhe të tjenë të knacur edhe kur të afitojnë shpërblimin Allahut edhe ata janë e, umeti me i mirë, populli me i mirë edhe janë me i mirë i këti, dëmë thëmë pjesa me i mirë e këti umetit të cilët kanë urdhru për të mira edhe e mira me e ma dhe është të uhidi edhe kanë dalu për e të këqijave E ma e madhja prejtësilave është shirku Pra ndaj dëmë thënë Pse kanë pas pozit lard Allahu i ka lëfdu Edhe ka thënë në librin e ti Wa men ju shak i khir rasule Min ba'di ma të bejën e lahul huda Wa jetë tebi gajra Se bilil muëminin Dëmë thënë kush E, e kundrështon për nga merin Pasi i është qartësu Udhëzimi dhe ndjek rrug Tjetër nga rruga e besintarve Do të të sahabeve në welli hi ma të wella, wa nusli hi gjehennem, dhe më thënë elam, andie, elam e, si tësht, e, në përgjëtsit vëtë vetës, edhe elam në nëmbrojtjet asaj që aj vëtë e ka zgjerdh, edhe më në fun e hedhim në gjehennem, vësa e të mësira e sa vendike që është ai. Do thëtë sahabët, radhjallahu anhum, kanë qenë në rrugë të drejtë, kanë qenë të kapur pas librit të Allahut dhe sunetit të pejgamberit të tij sallallahu alaihi wasallam. Edhe ato, siç ka thënë këtu autori, ata janë ehlu sunnë wal jemaa. Domithën, sahabët janë pasuesit e sunetit, edhe sahabët janë xhamati. Prandaj, secili kur do ta çojë veten në jemaa dhe ehlu sunnë, duhet patjetër të jetë pasues i atyre sahabeve që janë dhe më thonë të parët e hlusunetit edhe gjemati i partë të cilin e ka livdu Allahun Kurane dhe pengamerit sallallahu a.s. në hadife. Dhe më thonë kush nuk e ndjek rrugë në këtyre besimtarve, në akide, në ibadet edhe në zdo që është tjetër të fes, aj e ka kundrështu pengamerit sallallahu a.s. edhe kanë ndjek rrugë tjetër nga rruga e besimtarve që janë domethënë sahabët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Kush i bën, kush bën kështu, domethënë kundërshton pejgamberin pasi është çarçu uzim i dhe ndjek rrugë tjetër nga rruga e sahabeve, atë Allahu ole të mbështetur në vetveten e tij, edhe në batilin që e ka zgjedhur, edhe më në fund e ka përfundimin në xhenem dhe ajo është shumë vendi i keq. Prandaj muslimani e ka obligim ta di pozicion e sahabeve ta di vlerën e tyre edhe pozicion që e kanë te Allahu subhanahu wa taala, që e kanë pas te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, edhe ta ndjek rrugën e tyre. Se Allahu sahabët i gabon si peshore për hakun. Do të thonë siç thuhet në Kitabe, do të thonë Allahu thot në Kitabe se ai që nuk e ndjek rrugën e tyre, do të thonë se është në devijim. Edhe ten Omer sallallahu alaihi wasallam nusum hadithe sigur per shembull nath që ka thën feinu mena ja ismin kum ba'di fa sayrahtilafen katira do të thon kush do të ket jetë për ju pas meje do të sof do të sofum kundrësime edhe ka thën pra do ta soje këtë smundje që do të ket shumë kundrësime pas vdekjes pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe cili është shpëtimi edhe shërimi ilaçi ka thënë fe alejkum bi sunneti wa sunneti l-khulafai r-rashidin al-mahdiyin. Thët, ju ndi qëni sunetin tim edhe sunetin e khalifëve të drejt dhe të udhëzuar. Të messeku biha, dhëmë thënë kapu një fort për ta, wa abdu alejha bin newajidh, edhe mbajni me dhëmbal, wa i jakum, wa i jakum wa muhdathatil umur, edhe kini gujdes dhe ruhuni prej njëra vetë shpikura në fe, fa inna kullu muhdathatin bid'a wa kullu bid'atin dalala, çdo shpikje në fe është bidat dhe çdo bidat është devim. Gjithashtu ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, iftaraqatil yahud ila 70 firqa, domethënë yahudit çifut jot janë ndarë në 70 një grup. Wa iftaraqatin nasara ila ila thënëtejni vësëbëgjine firka edhe të kryshterët janë da në 72 grupe vësët eftëri ku hadhi ila thëllathin vësëbëgjine firka edhe kjo me do të ndahet në 73 grupe kullu hafin nari illa wahida të gjitha prejtyre do t'jen në gjehenem përveç njanit kanë thënë sahabet menhjeja rasullallad më thënë kush është kjo grup o i dërguari Allahut dhe përgjigja është ma ene alejhi vë ashabi dhe më thënë ata që ndjekin këtë rrug që une kam dhe sahabet e mi pra këto janë argumente se e, sahabet dhe të janë peshore ose e, dhe më thënë shenj për atë se qëka është hak edhe qëka është batil edhe për atë se kush indjekë sahabet është në hak edhe ku se kundrështon rrugën e tyre është në batin. Grupë i me i keqë për këtyne që i, që i kanë kundrështu rrugën e sahabeve janë rafidid, të më thënë të cilët edhe i kanë batë të këfir, i kanë shpalë këfirat, të më thënë shumicën e sahabeve përveç një numrit vogël, edhe khavarijët të cilët gjithashtu i kanë kundrështu sahabet e penga Merit sallallahu alaihi wasallam në akide dhe në menhej duke qenë në mesin e tyre. Do thotë, them xavariz ata rafizit i kanë shpall kafira sahabët në përgjithësi për veç një numri të vogël, por gjithashtu edhe xavarizët një numër të madh të sahabeve i kanë bërë te kafirë dhe i kanë luftuar e kështu me radhë dhe thot, autori thot se wahum ehlusun në velgjema dhe më thonë, sahabët janë pasuit si të sunetit dhe gjemati edhe kush e merë kush nuk e merë fen për e tyre a i ka deviju dhe ka ba bidat edhe gjdo bidat është devijim dhe gjdo devijim dhe pasuit si të ati janë në gjëhenem dhe më thonë, sahabët si që thamë ata janë pasuit si të e vërtet dhe pasuesit e par të sunetit dhe ata janë që mësëmiri e kanë praktiku dhe mësëmiri e kanë kuptu sunetin edhe ata janë temeli dhe baza e hlusonetit pas tyre edhe ata janë, dhe më thonë shëmbëll tyra e atyre që ecin rrugës së tyre edhe e kanë menhegjin e tyre në akide në i badet në moral në sildhje e kështë meradh Atëra, do të thonë kush e ka këtë rrugë, ai është prej ehlusunne, eve jemaa, e kush e ku ndërstën, ai është prej ehlul bidai wa ddalal, dhe furqa, do të thonë ai është pasuesi bidateve, devijimit dhe përçaries. Devijimet, bidatet, përçarjet e kanë vendin në xhenem, gjithashtu edhe pasuesit e tyre. Ë, këtu Nëse e vërrejtët ka thonë autori Rahimehullah, kër i përmendë sahabët, thotë Rahimahumullahu e gjmein, dëmë thënë Allahu i mëshirovë të gjithë. Ska dushim se të gjitha duat e mira për sahabët janë të pranuara. Mirë pa jo që është bëhe njohur të ehlisunën e dhe lë gjemaë, është se e, salavat dhe salam dërgohet për pengamerin, salallahu aleyhi wa sallam, edhe për pengamer të tjirë kurse për sahabët që qofshin për familjes së tij ose të tjerë për ato kërkohet për Allahut ridwan, do të thonë që Allahu të jetë i kënaqur me ta. Prandaj thuhet radiallahu anhu për një sahabë ose për shum, për të gjithë radiallahu anhum. E, kurse mëshira, do të thonë, më, më thonë rahimullahu, do të thotë Allahu e mëshiront. Kjo kërkohet për tabiinat edhe të gjithë të tjerët ما باس ااا أه... قاست فت اوتوري رحمه الله وقال عمر بن الخطاب رحمه الله كما لا عذره لاحد في ضلاله ركبها حسبها هدى ولا في هدى تركه حسبه ضلالا دمثا نو كا ارسيه نو كا جستيفيم اسني نيري چي كا پاسو دويمين دوكه مندوسه است وذيم ose që galen një udhëzim duke me ndu se aja është devjim fe qatë bujinet il umur wa thëbëtet il huggë wa në kata al udhëru dhe thët uh, sëpse qështjet janë sjaruar argumentet janë sjel edhe justifikimi është këtë, dhe më thënë nuk kamë justifikim dhe thët bërbëhari rahimahullah vë dhalike anë sënët e velgjema'a qatë Ahkema emraddini kulli, dhe më thënë sepse suneti dhe gjemati e kanë qartësu edhe e kanë përkryt, dhe më thënë që është jene fejsë. O të bejën e linë nësë, edhe kjo jështë sëqaru njerëzve, faalën nësili të tibëa, përndë e njerëzit e kanë obligin të pasojnë. Këtë e thërë që transmiton nga Omeri radhjallahu anhu, anhu kanë transmitu disa autorët të librave të hadithit, por të gjitha ta e transmitojnë nga e uza i, rahim e Allah, direkt prej Omerit, r.a. që dhe thotë se ka shkëputjet madhe në zinëgjirë. Pra ndaj, senedi i këti transmitimi të fjallës Omerit, r.a. është senedi që quhet mund kati në shkencën e hadithit, që do tëtë që është prej lojeve të hadithit të dobet, me dobsi të madhe. Ose transmitimi të dobet, më thënë se zbajtë fjalë për hadith, për po bëjtë fjalë për ether nga Omeri Radiallahu Anhu. Si do qovë të më thënë, këj ether nuk është isakt, se e ka thënë Omeri Radiallahu Anhu, si të thamë se ka shkëputjet madhe në senet. Po edhe në qovë se nëse kishtë të qenë isakt, ë do thot kur thot se nuk ka arsye për një njerëz që i pason devimin duke mendu se është ulzim e kështu me radh ajo mund të kuptohet se ka për qëllim atë njerëz që e refuzon të vërtetën, do të thonë që i vjen e vërteta, edhe e le të vërtetën dhe i pason dalaletin ose devimin. Edhe pse pra ai sqarohet, siç ka thënë Allahu min badi, ma hudad, më ngati me atë bënë lehu hudat, do të thënë pasi, shëru, pasi është sqaruar udhëzimi. Kurse një erë që e do të vërtetën, edhe e kërkon të vërtetën, mirë po gjat atij kërkimi bie në dalalet, atëherë nëse është prej dietarëve që quhen mustehidin, edhe është mundu me të gjitha mundësitë e veta për të arritë të vërtetën. Por nuk e ka qëllu dë vërtetën Atëhere për atë vlen Hadithi i njohur Ku ka thonë për nga meri sallallahu aleyhi vesellem Dëmë thonë hadithi që transmiton Bukhariu dhe muslimi Rahim e humë Allah Thot, idha hakem el hakim U fechtehet Thumë me esat dhe falehu e gjeran Dëmë thonë që vse Gjikon diqka djetari Dhe mundohet Dëmë thonë për ta Qëllu dë vërtetën dhe qëllon Atëher ka dy shpërblime Vajda hake me feçtehet Thume akhta a Felehu e gjel tët, Nëse mundohet përpichet Dhe gjykon diska E pastaj gabon Atëher e ka një shpërblim Në më thënë e ka një shpërblim për mundin Edhe për pjekjen Edhe qëlimin gjithashtu Që ta gjitë vërtetën Kurse ajo që ka gabu Në më thënë është i arsjetuar Të Allahu Edhe, prandaj, Allahu subhanu me ta'ala, i kam surë obrit e ti një lutje, që të thonë, Rabbena la tu e khidna, innesina e u e khta'na. Dëmë thono, zotë jonë, mësë në logarit, nëse ne harrojmë, mëse gabojmë. Edhe, është thonë në hadith, se ka thonë Allahu, për ata që e thonë këtë dua, thotë Allahu ka të fealtu. Dëmë thonë, ashtu e bëj. Pra nuk ju logaritit, nëse gaboni, njëse harroni. Por nëse është i një randë, njëri ju, në më thënë kjo e kuptum nëse djetari me përpjekin e ti bje në devim, duke e kërku dëvërtetën, pra nëse e qëlon, qëlon dëvërtetën ka dëshpërblime, nëse bje në gabim ose në devim, ka një shpërblim. Por nëse është i një randë, dhe do dëvërtetën dhe e kërkonë, por nuk gjen, do të them dikant që ti mësoj të vërtetën. Ather ai çdo si, si person dhenjëri që sapo ka hën Islam ose do një njerëz që jeton në vende të largëta prej di turis, ather ai njerëj gjithashtu është i arçetuar te Allahu për shkak të ignorancës së tij, siç kanë sqaruar dietar. Do të them edhe një preargumente të këtij ajet që thotë më men një shëfti kërë rësule min bërë di ma të bejën e lehul huda, dë thotë kush e kundrështën për nga merin pasi ti, bëhet i qartë u dhëzimi. E këj një randë që e përmendëm me këto cilësi, dë thotë nuk e ka, ketë, nuk përstatët cilësi e ti me atë që e përskrun a jeti. Por edhe kjo fjallë, dë më thonë nëse është e omerit, nëse është e omerit, ishte e vërtetu, gjithashtu nuk vëlen për të kjo fjal, sepse ati nuk jeshtë isht, sëqaru suneti edhe islami. Se dhe qoftë këtu, e, autori, Rahimahullah, do të tregoj se në sunet, dhe më thënë, mësimi sunetit është i mjaftueshëm, nuk ka nevoj për diçka tjetër. Edhe a njëri që e mëson sunetin, e shesë se suneti e ka sëqaru fin në tërsi, edhe nuk kanë betë diska e pa kuptueshme, prandaj aty është udhëzimi i plot. E kush e lesë nëjtin, <coughs> dhe më thanë duke kërku tjetër kundu udhëzim, a i pat jetër se do të devjoj. Kemi arritë dëritë e qështja 5 që e përmend autori Rahimahullah. Edhe kjo nuk është qështjë shumë e gjatë, po e mbarojme edhe këtë inshallah thëtë, Rahimahullah, wa'lem Rahimahullah, anët dina innëma gjaë min kibelillahi të baraka wa ta'ala. Dë dhët dhët dhët dhët, Allahut më shirovët, se feja ka ardhë prej Allahut. Lem ju da' ala u kulir rrijali wa a raihim, dhe më thënë, nuk është, nuk ka ardhë feja prej mendjeve të njerëzve ose prej mendimeve të njerëzve. Dituria për fejnë është të Allahu dhe të pengameri, salallahu aleyhi wa sallam. Prand ndiç asgjë me epse të tua sepse kështu del prej feje dhe del prej islamit. Atëherë se për këtë nuk ke argument. Fot Allah pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ia ja ka sqaruar ummetit të tij sunetin e vet dhe ia ja ka bërë të qartë sahabeve të tij dhe ata janë xhamati. Edhe ata janë grupi më i madh se grupi me i madh është e vërteta dhe pasuesit e të vërtetës. E kush i kundrështonë sahabët e pengamerit sallallahu aleyhi ve sellem, në ndëjnë që ështje të fes, aj ka ba kufër. Thët, dëmë thëmë këtu, autorit rahimënullah, paralemron me paralemrim tash për kunder pasimit të epsheve, edhe nëzit për pasimin e shpalljes që e ka tërgu Allahus panuat e ala, Muhammedit sallallahu aleyhi wa sallem si dhe dhe më thënë për dorëzim të plotë dhe për ulljet të plotë ndaj asaj të cilën e ka pru për nga meri sallallahu aleyhi wa sallem sepse vetëm kjo është feja e vërtet dhe, nuk ka, dhe Allahu nuk pranon fej tjetër përveç kësaj dhe Allahu nuk i ka shpal këtë fej që tjetë në pajtim me epset, me andjet me dëshirat edhe me përqimet e njerëzve si ka thënë Allahu ju rridu Allahu ljubejjin e lëkum wa jahdi e kum sunen e lëdhine min qablikum dëmë thënë Allahu do që t'ju që t'ja usjeroj ju edhe t'ju udhzoj në rrugët e dëmë thënë t'ju udhzoj për traditat e dhe veprat e atyre që ishin para jush wa jetu be alejkum wa Allahu alimun hakim edhe Allahu do që t'ja upranoj të oben dëmë thënë t'ja ufal më katët ju dhe Allahu është i gjithdishëm dhe është i urt. Wallahu juridu e njëtube alejkum, wa juridu lëdhine jetë të biun e shëhëvati, anë të milu mejlen adhima, në më thënë Allahu do që t'jau falë më katët, kurse ata të cilët indjekin e epshet, duan që ju të devjoni me devjim të madhë. Në më thënë, kjo është Allahu, e, pse Allahu e ka zbrit fenë, edhe tregonë se ajo nuk është në pajtim me ata që indjekin nepset e veta. Po ata që i ndiej kin epset duan të vijm kurse Allahu me sheriatin e tij do udhëzim për ju. Edhe kuptohet se në fe ka çështje që janë ghaib, që nuk mund të arrihen me, me mend, por vetëm arrihen me msim prej Allahut subhanahu wa taala. Gjithashtu prej fez do të thonë ka çështje që janë sheria, do të thonë ligje edhe ato disa pre aty në ligjeve dhe djetart i din urtësitë dhe shkacjet e tyre kurse disa ligje du më thonë nuk ju dihen urtësitë dhe shkacjet prandaj njeriu që e pason udhëzime në Allahut i pranon të gjitha edhe unë nështrohet të gjithave pa kundërshtu dhe një piesë prej tyre du më thonë pa kundërshtu asgja prej tyre kurse njerëzit e epseve dhe dëvimeve. Ata dunë polemika, dunë filozofi, ju japin për parësi mendjes të tyre, për para teksteve, dhe më thënë që i ka zbrit Allahu, edhe për para fjalëve të për nga merit sallallahu aleyhi wa sallem. Dhe të ka, në realitet për këtën e sekteve të dëvijuara, ju japin për parësi mendjes, edhe thënë se, atë që e si lëgjika, Ajo është bindje e plotë, kërsa ata që e si e linë tekstet e kuranit e sunetit, janë e, dituri, dëmë thënë, jo e sigurtë, nuk është bindje, ajo që vjenë kuran e sunetë, kërsa ajo që e je plëgjika është bindje. Prandaj thonë se shdo gjë prej ajeteve dhe haditheve që është në pajtim me logikën, ajo është e pranuar, kërsa ajo që është ngu nërshtim nuk pranohet. Mirpo, e dim se njerzit kanë logjika të ndryshme dhe mentalitete të ndryshme. E, prandaj ata, do të thonë që e kanë këtë bazë të fesë së tyre, janë për çà në çindra e mira sekte, duke i dhënë preferancë logjikës përpara teksteve të Shariatit. Pra logjikën e kujt ta marrim për gjikues, që ta marrim fen prej tij, këtë nuk ka e, kjo nuk ka argument dhe nuk ka bazë. Kurse haku dhe e vërteta është ajo që ka ardhur qrai Allahut të lartësuam. Dhe ajo është baza edhe zdo logik e çdo logjik e kujtdo qoftë për njerëzve, nëse pra, nëse pajtohet me ajetin e ve hadithin, atëra ajo është logjik e saktë dhe pranuar. e pranuar. Nëse e kundërshton ajetin e ve hadithin, do të thonë se do të thonë se mangësia është te logjika. Prandaj i ka thon autori Rahim Allah këtu pra mësë ndiqë asë gjë me andjetetua, me epshetetua, sepse kështu del prej fejës edhe prej islamit, se për këta nuk ke argument. Dëmë thënë, pasimi i epsheve, dhe njëherë qonë dheri në kufër, nëse njeriu e kundrështonë kurani në sunetin, dëmë thënë, me inatë, dëmë thënë, duke ditë se ate ka zbritë Allahu, dhe prapë se prapë e kundrështon dhe nuk e pranon, ajo është kufër. Ose në qëfëse mendonë, thotë se është halal, në thotë lejohet me pas mendim tjetër, nuk është pa tjetër me pasu këtë e kështu me radhë, kjo gjithashtu është kufër. Ose mund tjetë devim, në qëfëse njeri ju i respekton tekste të kuranit dhe sunetit, edhe bian kundërshtime diçka dhe nuk thot se është lejuar që ta kundërshtoj Kur'anin e Sunetit, mirë po, për shkak të epsit të tij edhe edhe ëndjeve, do të thënë bie në disa kundërshtime, atëherë ëh kjo nuk është kufër, por është mëkat. Prandaj ka thënë, pra, kurse të dy palët, edhe grupi i parë edhe i dytë nuk kanë argument për këtë, do të thënë nuk ju lejohet. Prandaj ka thënë Autori fejnë në hulahut gjetelek, dhe më thënë, s'ke argument që të pasosh, pasosh diçka me epshin të andë. Edhe mund të dalë që prej islami, po edhe nëse nuk delë pre islami, dhe më thënë, nuk kje argument për atë që e banë, për para Allahu të subhanahu vëtëhala, sëpse ka thënë, për nga meri sallallahu vëllin sallem, ja ka sëjaru me ti të ti sunetin dhe ja ka qartësu sahabeve. E, kjo është, dhe më thënë, fjala, pëse ka thënë, nuk kje argumentë. Ka thënë Allahu i lartësumë për atë që ndjek epsin e ti Thëtë, wa men e dhallu min men i tëbëa hawahu bi gajri hudën min Allah Dhe më thënë, kusësht ma i dhëvjuar se aj që ndjek ëndjet e ti Pa udhëzim prej Allahut Inna Allahe la jahdi l'qawme dhëllimin Dhe më thënë, Allahu nuk e udhëzën popullin mizorët, pa drejt Në gjithashtu ka thënë Wa la tattabi'il hawa fayudillaka an sabeelillah. Domethan mos endij epsin sepse e largon edhe të devion prej rrugës së Allahut. Innal ladhina yudilluna an sabeelillah lahum adhabun shadeedun bima nasu yawm al hisab. Do thot se ata, të cilët e ndjek, ata të cilët devijojn prej rrugës së Allahut, atyre u takon dënim i ashpër sepse e harruan ditën e gjykimit. Pasta e autorit ka than, e, pra se për nga meri sallallahu alai sallam, jo ka sëqeru sahabe vë sunetin, e thët, wahumul gjema, ata janë gjemati, wahumul sewadul aqdam, edhe ata janë grupi mej madh. Se thët, grupi mej madh është haku dhe pasu e si te haku. Do thët, sahabet janë gjemati, ku se kundrështonë gjematin, sahabe vë a i kara në ashtë devim dhe gjahiljet sepse e kanë dikë rrug tjetër nga rruga e besimtarve dhe Allahu i është kërcnu atyre pastaj duhet dihet se pasu e si të hakut si që ka thonë autori rahimallah ata janë grupi me imad nëse cilin ko dhe nëse cilin vend edhe në qofë se janë me numër më pak pra në islam nuk meret në konsiderat numëri ose shumica Se ka thënë Allahu wa in tuti akthar men fil ard yudilluk an sabilillah, do të ndiej shumicën e atyre që janë në tokë, do të devijojnë nga rruga e Allahut. In je tabiuna illa dhanna wa in hum illa yakhrusun, do in të ndiejnë vetëm hamendjet e veta dhe ata vetëm gënjejnë. Do të thonë shumica e njerëzve. Edhe ka thënë Allahu wa ma aktharun nas, ولو حرست بمؤمنين dhe më thënë shumica e njerëzë edhe në qovë se përpichesh edhe kujdesesh për ta nuk janë besimtar pra shumica nuk janë besimtar dhe thëtë shumica nuk e ka përmend Allahu për levdata dhe nuk e ka pa pesore për hakun nuk e ka pa shumica dhe më thënë ata që e ndjekin shumica ajo është hake, e o shtë hake si që thonë grupet e devijuara se ata gjithmonë argumentojnë me numër edhe me Shumitës të pasuezve ose shumitës të grupit të tyre e kështu marad. Pëshoria e pëshori, vërtet në Islam është Kurani edhe Sunneti dhe sahabët e pengamerit sallallahu aleyhi wasallam. Bile ka thanë pengamerit sallallahu aleyhi wasallam, se, isla, se ka thanë beda e l-Islamu gariben ose i udu gariben këma beda, fatuba l-guraba, në në thanë Islami ka fillu me pakë, me pakicë edhe do të kthehet me pakicë si qka filu dhe ljumë për atë pakicën. Si do qoftë nëse ndë njëherë shtohet numri i pasuesve të hakut dhe bahet sumicë në ndë një vend ose ndë një ko, atë herë kjo është, kjo është, kjo është ajo që kërkohet edhe dhe më thëmë në gëzohemi në, në sëndodhe ashtu. Mirë po, ajo që është me rëndësi të dihet, se edhe kur pasuesit e haku të hakut janë shumic, edhe kur janë pakic, pra asë njëherë nukër argumentohen me numër, por argumentet janë ato që kanë ardhë prej Allahut, dëmë thënë, kuraneve në sunet, dhe si pas kuptimit të sahabeve. Pasuesit e kësaj rrugë, ata janë ajo që ka, që quhet esawadu l-aqdam, dëmë thënë, grupi mej madhë, se i thuet arabisht se vadë, si që ka thanë për nga meri së radonë, se mëse ditën e gjukimit, pra umetit ti është numëri me i madhë. Ka dhe do të shohë një grup që është prej me fjallën se vadë, arabisht se vadë është prej njyres të zezë, e svetë, që të më thanë, kur baghet numëri madhë i njerëzve, edhe në shqipë themi abazi me njerëzë, të më thanë, kur ka shumë. E kjo ezeza e madhë, të më thënë, grupi shumë i madhë, i njerëzve janë pasuësit e hakut e, në se cilën ko. Aja është grupi i madhë që se cili duhet ti bashkan gjitet. Pamarë parasysh sa janë me numër. Pasë të më në funë ka thënë autori, ku shi kundrështonë sahabët e pengamerit sallallahu hanim sëllem, në ndënjën që është e prefejz, a i ka bëa kufër. Të më thënë edhe me këtë, para lajmëron, me para lajmërim të ashpër kundër kundërshtimit ndaj sahabeve dhe kuptohet se ai që e ka për qëllim edhe me këmbëngulje kundërshton rrugën e sahabeve, edhe rrugën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ai do thotë mund të jetë inkufër të madh, mirë po këtu si duket, autori e ka për qëllim kufrin e vogël, sepse kufri është dy lloje, kufri i madh dhe kufri i vogël. Kufri i madhë që e nëzjerë njëriun prej islamit, e ajo është nëse kundrështohet diçka e ditur prej fejës, në mënyrë, dëmë thënë, të domazdoshme, si që është sharia Allahut, sharia e fejsa Allahut, ose pëngamerit sallallahu nëmësillem, ato janë kufri i madhë. Edhe të këfiri sahabëve, gjithashtu është kufri i madhë, pa dyshim. Kurse kufri i vogël janë vepra, si që është betimi Në teater kanë përveç Allahut ose se sfidaçia e vogël këtë merat janë kufër i vogël. Ska dyshim se autori është imam i ehlesunetit dhe ai e di dallimin mes këtyre dy llojeve të kufrit, prandaj e ka përmend në këtë mënyrë, do të më thonë se kush i kundërshton sahabët ka bakufër ose kufër i vogël ose në mënyrë do më si të thonë siç kanë baur xavaridit dhe rafidit, do të thonë sidomos sikando te kfir sahabet ajo es kuferim madh me kaq mjaftohemi per sot wallahu alam sallallahu wasallam ala abdhihi wa rasulih nabina muhammed wa akhir dawana an alhamdulillahi rabbil alamin